wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara-saudari yang dirahmati Allah muslimin muslimat inni rahmatillah dan kasih dan keredaan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah al-anbiya وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ ilahin. صَدَكَ اللَّهُ الْعُظِيمُ Sungguhnya Yunus benar-benar salah soal Rasul Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan Kemudian ia ikut berundi Lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian Maka dia telan oleh ikan besar dalam angkaan tercela Dan kalau sekiranya dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang banyak mengingati Allah nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai ke hari kebangkitan Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari labu, dari jenis labu. Dan kami utus kepadanya seratus ribu orang ataupun lebih. Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang ataupun lebih. Lalu mereka beriman, kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Meskipun-Meskipun ini berdekat pasalian. Abang dulu kita telah berjali satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaduknya bersabda. Maian bari di Abdin ayqula ana khairu minunus bin matta. Nabi bersabda, jangan ada seorang pun di kalangan kamu mengatakan aku ini lebih baik daripada Yunus bin Matta. Sebab setiap utusan Allah itu sama dia sudut pangkat perutusan mereka. Meskipun masing-masing ini memiliki kelebihan dan keutamaan seperti yang dijelaskan oleh para ulama kefahaman kepada hadis ini contohnya Ibn Hajar dalam Fathul Bari demikian juga oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ma yan bari li ana khairu min Yunus min Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata memiliki pangkat yang hebat ini pun pernah bersabda jangan lebihkan aku daripada Yunus bin Mata. Dalam kes Nabi Yunus yang telah kita ceritakan sebelum ini bagaimana baginda melarikan diri kerana melihat umatnya tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah panjang yang pernah kita bincangkan juga dalam surah Anbiya yang, yang lalu. Beginilah tentulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita satu sifat tawaduk. Salah satu, satu tanda kita ni tawaduk dan ikhlas kerana agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kita ni mudah bersatu kerana Allah, tawaduk kepada orang beriman. Itu kalau kalau kita melihat mengkaji sejarah para salafus salih, ulama. Walaupun jarak diantara mereka ni berbeza, jarak tempat tinggal sebagai contoh, perbezaan dari sudut pandangan bagi contoh kita lihat dalam kisah para ulama tabi'in antara ulama tabi'in ni hidup sezaman ni adalah seperti Katada dan juga Al-Auza'i. Kedua imam ni duduk di tempat yang jauh. Katada tinggal di Basrah dan Al-Auza'i yang selalu kita sebut dalam kita tafsir ini dalam segmen tafsir ini, kedua-dua ulama ini hidup sezaman yang sama. Jarak yang misahkan antara Basrah dan juga Syam ternyata tidak misahkan hati mereka berdua. Tawadhu'. Katada pernah menulis kepada Imam Auza'i Imam Qatara ini mula kepada Imam Uza'i Meskipun kita dipisahkan oleh negeri Tapi cinta kita kepada Allah Menyatukan kita balik semula Ini tentuan dalam konteks Perbezaan pandangan Kalau perbezaan pandangan sekalipun Ulama' sejati tidak melihat perbezaan sebagai alasan untuk berpecah Sebaliknya mereka mengamalkan pendapat semasing Dalam semasa yang sama Menghormati pegangan orang lain Asin Bin Abi Najud pernah berkata Zir bin Hubaish Ialah seorang Osmani Di Osmani ni maksudnya dia Sangat uh, Kagum kepada Sayyidina Osman Mu'afar Radiyallahu anhu Sedangkan Abu Wa'il pula Seorang Alawi Alawi ni maknanya Seorang yang sangat cinta Dan juga Melebih-lebihkan Imam Ali Karamallahu wajah Tapi Kata Asim bin Abi Najud ni Aku tak pernah pun Mendengar salah seorang Daripada mereka Mencela yang lain Bukan saja Saling menghormati Penting budaya ni Tuan-tuan Malah Para ulama salaf mengarahkan para pelajar mereka untuk menimba ilmu daripada rakan-rakan di kalangan ulama. Kita pernah belajar dahulu ditanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu soalan beliau tidak pasti jawapan, dia suruh tanya kepada Abdullah bin Abbas. Nanti kau dapat jawapan, kau kabarkan kepada aku. Tengok. Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in terkemuka bahkan dipanggil sebagai Syekhut Tabi'in. Tabi'in yang paling hebat. Ya lagi pada zaman Said Umar khattab radhiyallahu RA, anhu belajar dengan ramai para sahabat antaranya Abu Hurairah, Antara Anas bin Malik, belajar daripada para ulama' di kalangan, di kalangan sahabah tapi dia tanya kepada seseorang soalan, dia boleh berkata pergilah tanya kepada Sulaiman bin Yasar dia merupakan orang paling alim yang hidup pada zaman ini tengok, padahal Sa'id bin Sayyid ini sendiri merupakan ulama' tabi'in yang sangat pakar alim, yang sangat soleh, yang sangat disayangi daripada semua orang yang disifatkan pada hari kematian, yang, yang ilmu, tuan-tuan, yang dimulai Allah SWT jadi ini Nabi SAW mengajar kita dengan satu bak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu yang leka-lekas membuat satu keputusan. Fahami dulu. Jadi, Nabi yang dihuraikan kisahnya sekarang yang sedang kita fokuskan, Nabi Yunus. Ayat ni bagai menyatakan, ayat ni menyatakan kepada kita dan sungguhnya Yunus, putra putera kepada Mata, Yunus bin Mata ini benar-benar termasuk seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Taala Ketika dia lari, meninggalkan kaumnya, naik ke kapal yang penuh dengan muatan, lalu mereka terpaksa melakukan undian siapa yang nak dicampakkan ke dalam laut. Lalu Nabi Yunus pun ikut mengundi dan termasuk di kalangan mereka yang kalah sehingga mesti dicampakkan ke laut untuk menyelamatkan keadaan. Nabi Yunus ini contohan yang dimulikan oleh sesuatu yang kita membaca kesal di geografi Al-Quran sebagai contoh. Bacalah dalam majalah Solusi. Yunus, Nabi Yunus ini, lahir Aifar, di dimakam ini terakhir dekat Ras Aïfar di Palestin. Masyarakat tempat ini umatnya menolak dakwah sehinggalah baginda melarikan diri ke Yafa iaitu satu pelabuhan dekat Palestin dan menaiki kapal menuju ke tempat yang namanya Tarshish Tarshish satu kota yang terletak dekat barat Palestin. Banyak tempat sejarah tuan-tuan putusan para nabi di Palestin ni Nabi Ibrahim antaranya dekat dengan Palestin Nabi Lut yang pernah kita bincangkan dahulu Amay. Jadi tuan-tuan ini mulai sekali ini kata Tahir Ibn Asyur dalam tafsirnya Tahridut Tanwir Nabi Yunus ni diutuskan sekitar awal abad ke-8 sebelum Masihi dan dikuburkan dekat Jaljun yang terletak dalam satu desa di antara Qudf, di Jerasyin dan juga Maryatul Khalil, Khalilur Rahman iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang terletak dekat tepi barat laut mati. Contoh boleh dia sejarah geografi ni dalam jurnal-jurnal sebagai contohnya kajian ini buat. Jadi kaum Nabi Yunus hidup dekat kota Nainawa Satu kerajaan Asyur yang duduk dekat sebelah kiri Sungai Tigris dekat Irak dan tempat ni disebut oleh para ulama pengkaji sejarah, mungkin arkeologi sekitar 2229 sebelum Masihi, lebih kuranglah tuan-tuan. Lalu Allah gunakan perkataan di sini iz abak. abak ini maknanya lari untuk menyelamatkan diri. Nabi Yunus alaihissalam telah meninggalkan kaumnya kerana takut kepada ancaman mereka atau merasa tak mampu lagi untuk menjalankan tugas Lalu disamakan oleh Allah Dalam hari ini kalau kita mengkaji Bahasanya Abak Abak ni maknanya Al -abdul -harib. Seorang hamba yang lari daripada tuannya Ibu pukul satu dosa besar Kalau zaman adanya perhambaan Orang yang lari daripada tuannya Dosa besar ke tuan-tuan yang dimulikkan Allah suriak. Jadi di sini Dipersamakan tindakan Habib Yunus mengelakkan diri Daripada meneruskan misi dakwah ni Sebagai seorang hamba yang lari daripada tuannya Artinya Nabi Yunus semula lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena melihat ia satu beban tanggungjawab yang telah diberikan itu. Perkataan saham ini diambil perkataan saham. Saham ini maknanya panah alat yang biasanya digunakan untuk mengundih Para ulama berbeza-beza pandangan tentang sebab undian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sini. Ada yang menyatakan untuk menghindarkan tenggelamnya kapal yang penuh dengan muatan. Ada yang menyatakan kapal itu diserang oleh ikan ikan besar sehingga nak lepaskan seseorang, mengelakkan serangan itu lagi. Tuan -tuan, Allah Mu Alam contohan ini mula dikalaskan. Ada juga yang mengatakan bahawa ketika itu terjadi ombak besar yang mereka percaya merupakan satu petunjuk petanda salah seorang daripada penumpang yang darah ke, yang, yang mesti diturunkan dicampakkan dengan laut. Allah Mu Alam ni ada banyak penjelasan para ulama dalam kita kita tafsir. Yang pentingnya contohan ini mula dikalaskan, pengundian pun berlaku. Ini menunjukkan kepada kita bahawa undian untuk memutuskan perkara yang pelik. Kerana orang zaman dahulu ni Mereka percaya kalau mereka buat undian Mereka telah pun Mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Juga kita dapat lihat perkara ni insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan surah Ali Imran Sebagai contohnya Kisah pengundian dilakukan Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan dalam ayat yang ke-44 Cuma lihat dalam Quran Karim Kisah tentang bagaimana pengundian dibuat اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله استفاك ان الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم كنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ yang layak untuk menjaga Maryam ini mereka telah pun membuat undian mencampakkan pen mereka ke dalam sungai Sungai Jordan Mana pen yang Tenggelam Maka dialah yang layak untuk menjaga Mariam Ini kes antara Rasulullah SWT Tentang bagaimana pengundian berlaku Pada zaman sebelum kita Ketinya pengundian ini dipercayai Zaman berzaman merupakan satu penyelesaian Kalau Nak mencari penyelesaian Satu-satu satu masalah dan Nabi Muhammad SAW pun melakukan undian untuk milih siapakah di antara para isteri baginda yang akan ikut dalam perjalanan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana tak mungkinlah pada satu masa Nabi boleh membawa kesembilan orang sekali. Kalau tuan-tuan ada peluang bacalah buku yang bertajuk Isteri dan Puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulih ke Istanbul. Bacalah buku Isteri dan Puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musylihat tinggi di sekolah bagi kepada anak-anak bahan bacaan seperti ini untuk mengisi waktu mereka. Buku Isteri yang putus Rasulullah SAW mengisahkan bagaimana Isteri, Isteri Rasulullah SAW ini antaranya yang Nabi undi dalam perjalanan Nak pergi satu pemusafiran maka tentulah diundi Jadi perlulah kita ingat bahawa dalam syariah Nabi Muhammad SAW Bukan semua perkara diselesaikan setiap undian Ia dilakukan jika semua memiliki hak dan kemampuan yang sama Dan tak tahu yang mana satu nak dipilih jadi Tuhan ini mulia Allah tentulah mengundi siapa yang nak ditenggelamkan atau dibunuh tak dibenarkan dalam Islam ni. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Yunus adalah satu adat dan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Di mana Nabi yang mulia ni tidak lagi dapat mengelak dan mereka pun tidak menyangkakan bahawa yang dicampak itu akan dimakan. Perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahuwataala di sini dalam ayat yang 141 tentuan ini mulia Allah sekalian Allah gunakan ayat muda hadisin, muda hadisin diambil dahaba yang pada mulanya bermaksud tergelincir, dia juga bermakna benda yang batil. benda yang tidak kuat. Jadi disebut di sini maglubin lah, muda hadisin mana yang maglubin orang yang telah digelincirkan dan dijatuhkan ke dalam laut. Kemudian kita lihat ayat Allah surnya katalah, falaula anahu ka namin almustabihin, la labiha fi batnihi ila yomi ubathun, fana bithnaahu bil arai wahwa sstiim maka kalau aur-skrinnya tidak termasuk di kalangan orang yang menyucikan Allah, nescaya dia tidak akan tetap tinggal, dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Maka kami melemparkannya ke daerah yang Tandus sedangkan dia dalam keadaan sakit. Jadi ayat lalu menceritakan bagaimana Nabi Yunus ditelan seikor ikan yang besar. Ikan paus. Jadi di sini huraikan tepat sebab mengapa Nabi ini selamat, iaitu Allah SWT menggambarkan Nabi Yunus ini seorang yang kuat dan tasbih kepada Allah SWT dalam kitab kita tafsir kita lihat contohan yang dimulihkan Allah sekalian Nabi Yunus ini seorang yang amat kuat salat dan bila dia ditelan oleh ikan itu dia terperintah Allah SWT kita dapat lihat kali ini besok daripada ulama tafsir contohnya Imam Masyuti dalam Abdul Mansur Allah telah mewahyukan kepada ikan ini supaya jangan menggigitnya jangan menyakitinya jangan bahkan jangan giginya kena kepada nabi yang mulia ni. Ini nah, ada ada sebut dalam kita tafsir tuan-tuan yang, yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Dan nabi Yunus ni seorang yang sangat kuat salat Tiba-tiba bila dia masuk dalam solat itu dalam perut ikan ini, dia rasa kakinya masih bergerak. Allah syukur dia masih lagi berpeluang untuk salat Lalu dia berkata, "Ya Rabb, ittakhastu ittakhastu lak mas'ilan fi mawdhi' lam yasud bihi Ya Allah engkau telah pun menjadikan aku dalam perut ikan ini dan aku tetap akan salat di tempat ini di mana tidak ada walain yang pernah dan akan pengalaman untuk salat dalam ini maka nabi ini pun terus bersolat bertasbih berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu taala dengan doa yang masyhur yang telah kita belajar di itu bagaimana doa tersebut telah menyebabkan bergetarnya arasy Allah Subhanahu taala tentang ilmu hikmah Ustazyan nanti kita akan lihat doa ini sekali lagi Dan kuliah datang Allahu a'lam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alamin mubarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh